Дуняша неспокійно зіркнула круглими, як маленькі чорні вишеньки, очима і кинулась до столу у кутку їдальні. Маруся провела її очима і бачила, як Дуняша швиденько вийняла щось за корсажа і у той же момент голосно сказала «Так отже ця картка, Катерина Семенівна, самі поклали її сюди». І вона піднесла листівку Марусі. Катерина Семенівна прудко озирнулася, вирівняла бюст і гостро сказала до Дуняші, я картку лишила на буфеті. Як вона опинилась на столі, це ти краще знаєш. Можеш і ти собі. Дняша знизавши округлими плечиками, охоче повернулась і вийшла. Маруся прочитала на картці кілька звичайних слів. Сердечно вітаю всіх і обіймаю. Поштовий штемпель з Києва. Ну, тато живий, здоровий. Дуже добре. А тепер, мамуню, ходімо до тебе. Там ми побризкаємо одеколоном. Ти ляжеш в ліжку, візьмеш у руки хорошу книжку, почитаєш. Спокійно заснеш, а я ще маю у себе трішки переглянути лекції. Поганий запах дійсно чується, але нічого. Я завтра скажу Кербудові, і цей дефект буде ліквідовано. Ходімо, мамочко, га? Маруся обняла матір і повела її до спальні. Катерина Семенівна в коридорі знову дужче почула сморід клозету, схвилювалася, і закинула торс назад, немов везучи перед собою все ту саму незриму тачку. Проклята істота. Крізь зуби, пробурмотіла вона, входячи до себе. Швидше зачиняй двері. А коли вернеться тато, ми поставимо йому категоричну вимогу, щоб він видалив з нашого помешкання цю дівчину. Неодмінно, мамо, неодмінно. Серйозно і щиро скрикнула Маруся, але тут же подумала, але ж ми всі такі самі сексоти і шпигуни, як і вона. Розділ тринадцятий. Останній день у Києві Іваненко провів, як і обіцяв, із Заболотовою. Але і в цей день ні він, ні вона нічим не виявили своїх якихось особливих почувань. Про Київ. Про руїни його, про цілі ліси, арештовані на вулицях. Про це вони говорили, а про себе – ні слова. О, як глупо ми, люди, уміємо влаштовувати своє життя. Сидячи на лаві поруч Олени Вікторівни і дивлячись на неосяжний простір за Дніпром, сказав Степан, ось у цю хвилину сотні мільйонів людей люто працюють над тим, як найкраще зруйнувати своє життя. Як загатити отакі простори димом гармат, бомб, пожеж? Як затопити їх кров'ю, зруйнувати на десятки років, якщо не на сотні найпишніші міста землі? Зробити бідну планету закривавленим гниючим цвинтером? Ідіотство, богине моя! І Богу ідіотство! Кричати криком отчайві болі, особливо при отакій красі, а голосу немає. Який в нас з вами голос? Ні, ні, ходімо далі, не можу сидіти і думати все те саме. Олена Вікторівна нічого на це не відповіла, підвелась і пішла поруч нього. Але коли він перед вечором уже прощався з нею в її кімнаті, вона взяла його руку у свої дві і тихо, майже благально сказала йому, «Голубчику, не говоріть ні при кому таких речей, які ви мені казали там, на горі, над Дніпром». «Чому так? Що я таке казав?» вражено і щиро скрикнув Іваненко. «Ви не сказали нічого поганого, але ви говорили про ти. війни. Ви своїми словами... Можете викликати у слухачів нехідь до праці для неї, а це злочинство і так само...